a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura Altra vegada estem aquí, amb tots vostès Ara mateix, ara mateix Bé, cada dia, cada dia, absolutament cada dia hi ha coses noves Si volem estar al dia és que tenim que esbrinar què és el que hi ha nou perquè és que és cada dia. Avui aprenem una cosa, demà la que vam aprendre ahir ja és antiga, perquè han ja n'ha sortit una altra. Quan, per exemple, obrim l'ordinador, molts cops ens surten uns anuncis de que ens ofereixen coses, coses que ahir no les oferien perquè no hi eren o no existien en l'ordinador, i avui sí. I amb això passa amb tot, absolutament amb tot. Aleshores, no cal que parlem d'informàtica. Per què? Perquè informàtica està canviant també contínuament. Però contínuament. A cops, a cops, els menuts de casa, els petits, fan coses que nosaltres hem dit ai, ni les sabíem. Per què? Perquè és que com que ja estan nascuts en un ambient diferent del que hem néixer tots nosaltres, són molt més fàcils amb aprendre a fer coses que no els hi ha ensenyat ningú i que els hi surt bé o bueno, o desapareix tot però bueno, s'animen i ho fan absolutament perfecte doncs, imaginem-nos que ara tenim els mòbils famosos el telèfon mòbil, els portables que és lo normal és lo normal per què? Doncs perquè és una cosa ja lògica. Bé, però aquesta investigació per arribar al primer telèfon mòbil, al primer telèfon mòbil, va portar un tipus de investigació de bastants anys per arribar-hi. A veure, un mòbil, a veure, veiem pel·lícules... Com comencen les pel·lícules del, de on hi ha un, un, un telèfon, ja no dic un mòbil? Ho sabem. Un telèfono penjat en un lloc que tenia la seva, la seva manera i la seva forma. Tenim pel·lícules més avançades, el telèfono ja no està penjat, sinó que està sobre d'una taula. Tenim pel·lícules més avançades, el telèfono... Ja no està penjat sobre la taula. Sí, sí. si ens la fixem, és com un, una escala que comença per un cantó i va baixant la forma, la manera i tot. Doncs, la del mòbil, la del mòbil va ser curiosíssima. A veure, fa anys, sí, però si mirem els anys, Tampoc fa tants anys Un 3 d'abril Un 3 d'abril De l'any 1973 73, perquè a vegades Imaginem que tot, això ha sigut tota la vida no, De tota la vida, ni pensar lo El 3 d'abril de l'any 1973 Es va fer La primera trucada Des d'un telèfon mòbil Sí Des d'un telèfon mòbil A veure Resulta Resulta que mm, l'enginyer, o sigui, Martin Cooper, Martin Cooper era un enginyer de... No estic parlant de mòbil, aleshores. I, bé, aquest senyor se li diu, sempre, és el pare de la telefonia celular. Això se li diuen. És el pare de... Se li diu així, tal qual. Es diuen l'ingenieri, vale. I hi havien dos personatges, n'hi havien dos. Hi havia eh, per entendre'ns. Hi havien unes persones que ms, estaven fent invents i volien a veure qui podia treure un tipus de telèfon diferent del que hi havia. Aleshores hi havia un que és en Martin Cooper, i un altre que era un Joel Enger. A veure, tots dos van estar anys intentant crear el primer mòbil. Perquè, o sigui, a part no ens hem d'imaginar una cosa. A veure, el telèfonos, fins que va arribar el mòbil, què? On estava? En un lloc fixe. Sempre. Mòbil, ho diu ben clar, mòbil es té que moure, es pot moure. Abans, per exemple, bueno, i encara es passa amb alguns telèfonos, truca el telèfon i heu de córrer si, si estigués, per exemple, amb una taula en allà. Què és? La facilitat de tenir el mòbil és que a qualsevol post, lloc que estiguis, el tinguis a la butxaca o penjat al coll o posat on vulguis, pots contestar. Doncs van haver -hi aquestes dues persones que va ser en Joel Engert i en Martin Cooper que van dir, i si féssim un telèfon que el poguéssim portar a sobre i no tinguéssim que dependre d'ell això és la idea d'ells i tots dos es van posar a treballar durant anys és eh, que ara ho veiem molt fàcil però no ho era de fàcil els invents no són fàcils és quan ja s'han ensenyat a l'invent que llavors es converteix en fàcil és així Bon, van estar anys i anys. I què? Com et va, tu, el, el problema d'aquest telèfon que es dirà mòbil? Bé, jo ja el tinc bastant avançat, eh? I tu? Jo també, jo també, jo també. Però mai s'explicaven els secrets de com avançaven o deixaven d'avançar. Un dia, un dia, a prop del dia 3 d'abril de l'any 1973, un d'ells, que va ser en Martin Cooper Martin eh, amb una paraula i va agafar i va telefonar amb el seu amic amic, ja no sé si és amic era amic o no amic de moment era, els dos estaven fent lo mateix i de tant en tant de, què, estàs bé? sí, sí, sí has avançat? sí, sí, sí, sí però ningú explicava l'abans i llavors li va dir mira va trucar i va dir, et truco però no des d'un telèfon normal et truco des de el primer i verdader telèfon portal portàtil o mòbil oh! es van quedar es va quedar l'altre oh que jo estava a punt, estava a punt, estava a punt però bueno, amb una paraula amb una paraula què? vull dir el que havia ja descobert el que entre els dos es havien posat a fer bé. Aleshores, aquest telèfon sí, ara si ens hi fixem a veure, si nosaltres, amb una paraula el carreguem, sempre tenim oportunitat de parlar Sí. ara, en aquell moment, era un portàtil no era com el d'ara cada vegada també els portàtils van canviant. El telèfon, o sigui, li van posar un nom. El primer que va ser, va ser Motorola, DINATAC. Era aquest. I Tenia un temps de recarga. Nosaltres la recarga, si ens fixem, la podem anar sempre que veiem que el mòbil va baixant, podem tornar-lo a un planar. Anava diferent. Però bueno, era un mòbil el portabla, que era molt gran. Sí, el tinc fotografiat aquí, perquè per fer el programa, fins i tot vaig parlar d'ons amb una de les companyies i tal. Aleshores tinc la fotografia, era molt més gran, no ens hem d'enganyar, però no tenies que anar a corre a buscar el telèfon, el telèfon i ja el portables a, a, a on volguessis. Resulta que aleshores eh, hi havia una possibilitat amb la recarga que feia no com ara les recargues són diferents però la... estic parlant de l'any tal com he dit, 1973 Aleshores, es podia parlar amb ell durant 35 minuts 5, 35 minuts. perquè la bateria que recarregaven només durava per 20 minuts O sigui, podies parlar durant 35 minuts perquè la bateria només podia en aquell moment omplir per 20 minuts, però aquests 20 minuts donava oportunitat fins a 35 o sigui, ja tenies una mica més de temps de del que havias carregat fins sense que en aquí si quedem sense, quasi encara, encara pots dir alguna cosa i potser et sentiran malament però encara alguna no. doncs, és el mateix llavors, el, el personatge el personatge en Cooper quan va dir, et truco L'altre es pensava que li deia que com et va de la feina? Ja n'estàs sortint-te? I li va dir exactament et truco des d'un verdader telèfono portàtil. Què va ser? Per l'altre va ser una bueno, una desgràcia que després es van ajuntar i van mirar de, de canviar coses i el, això és una altra cosa. Però ser el primer entre dos personatges que tenien moltíssimes ganes de ser el primer d'inventar una cosa d'aquest tipus. Va ser per ell, per l'altre va ser, doncs, una desgràcia. Per què? Perquè la història del telèfon, història, estic parlant, del primer telèfon o del primer contacte o de la primera manera per parlar que et sentissin en un altre cantó, doncs, amb una paraula. Doncs, tot això té una història. Diguem-ho com ho diguem Sempre el que ho ha tret per primer cop Sempre és més important Bé El pes que tenia en aquell moment Perquè, a veure, si nosaltres agafem ara un mòbil A veure, el meu mòbil el tinc aquí Que, bé, que pesa A veure, que n'hi ha de més grans Que de més petits, sí Perquè n'hi ha de tot tipus ara A veure, n'hi ha uns Que van sortir mòbils que eren petitíssims Que ara, aquí, pràcticament n'hi han poquíssims eren petits, més no pogué. Déu? Però és que eren petitíssims. Eren 15 centímetres, encara no. Ara, aquests, sí que existeixen. Però qui els té? Els tenen en els països que els envien totes les coses, com les màquines de cosir, que ja no es fan servir aquí, van cap allà. Hi països que reben totes aquestes coses que en aquí no es fan servir. Doncs, hi doncs petitíssims, no petitíssim, mitjans, no Ara, el primer va ser gran i pesava. Sí, el que interessava és que fos portàtil. però portàtil no ens hem d'enganyar. portàtil també pot ser un cistell que hi hagin pomes i pesin. Per tant, el primer pesava de veritat, però pesava de vida. Ara, immediatament... però és curiosíssim això, immediatament, quan les persones se'n van enterar, de qui hi havia un telèfon d'aquest tipus. Amb, el, amb en Cooper li va dir li van dir el pare de la telefonia. Li diuen, encara surten en els llocs, és el pare de la, de la telefonia. Ell, diuen de telefonia, celular. Eh? Aleshores, és un senyor amb una rialla, amb una cara de content d'haver descobert una cosa. Però en seguida, malgrat eren pesats perquè pesaven, era un luxe poder tenir un d'aquests que el poguessis portar d'un cantó a l'altre. Jo crec que encara que passés molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt i el tinguessin que haver portat amb un carret, l'haurien portat. perquè Perquè La llibertat de poder parlar quan volguessin. Això no té preu. Si resulta que estàs fora de casa i només tens el que hi ha a la paret o el que hi ha sobre la taula i allò que vols parlar en aquell moment tens que esperar te fins a arribar a casa i tot això jo crec que sí, no era tan pesat com per anar amb un carret, però és que si els diuen que té que portar un carret també l'haurien portat, la qüestió, per tenir la llibertat de poder parlar quan volien. Immediatament va haver-hi un país o un lloc més carrer, un país i dit, però per entendre'ns ara amb una paraula la primera trucada va ser diguéssim, a Nova York la primera trucada Bé. clar, Nova York sempre ha sigut Nova York i l'any 1973 era Nova York també eh? aleshores tots els que van tenir diners tots els que van tenir dòlars hi tenien gastaven perquè eren molt cars en aquell moment, eren caríssims 3, quasi 4.000 3.990 i pico els encantava presentar-se davant dels amics o dels amics de les empreses el que volguessin, amb aquell armatòstic que era bastant gran de mòbil, però podien parlar quan volien i amb qui volien. Això no va tenir preu. O sigui, que els que veritament en van volgué, van pagar tranquil·lament i n'avant per davant de tots els de més i els de més els iqueia la baba. Que què passa? Una cosa és l'invent, com sempre, i després és millorar-lo, transformar-lo, en fi, fer totes aquelles suposicions positives afegint-li. Què és el que està passant? Ara mateix, què veiem amb, els, amb, amb el voltant nostre? Quin mòbil tens? Ah, jo tinc un no sé què, que ve de no sé quin país. Jo en tinc un altre d'un altre lloc. Jo tinc una mesura d'aquest tipus. Jo tinc una altra mesura de l'altre. Jo, jo, jo tinc, jo tinc, jo tinc, jo tinc, jo tinc. Però el pare de la telefonia celular va ser aquesta persona si no, no estaríem on estem això vol dir que cada dia hi han coses noves i cada dia més i més cada dia més i més no ens en donem compte però segur que ara acabo el programa i si n'és a investigar i averiguar hi hauria una cosa que ha començat ara que s'ha descobert o s'ha inventat en un punt del món perquè no sempre és al mateix lloc que no sabíem ni que existia o que existiria o Sí sigui que és molt curiós tot plegat eh? o sigui que el nostre telèfon mòbil encara n'hi han, de xinesos d'italians de, de, italians, de no, sé què, no sé quantes coses bé, tot això és per què? Pues perquè? què? perquè s'hi van afegint coses i esperem el que hi vindrà eh? Esperem-lo, que vindrà Del telèfon mòbil no s'ha acabat No s'ha acabat pas Perquè la prova està que el telèfon mòbil que portem Quan ens comencen a enviar Si vols això, baixa't aquesta... Això Si vols això, baixa't això Tot això que són? Són coses posades a més a més d'invents, de sistemes per ajudar-nos en cert modo que a vegades, perdó això ens ha passat a tots. Ens ajuda d'un moment i a vegades se'ns lia tal que ens quedem sense res. I tenim que de demanar una ajuda de que ens ho una altra vegada, la veritat. Per què? Doncs perquè doncs una cosa és el que coneixem i l'altra és el que no coneixem. En fi, se'ns acabat el temps. Tenim mòbils, no? Segur que dels que m'escolten en deuen tenir, segur. I si no, en té el fill, si no en té l'avi, si no en té el pare, el que sigui. Aleshores, és veritat. Però no ens en donem compte de l'important que va ser aquests dos individus que es van enfrontar a veure qui era el primer que descobria un telèfon portable o un telèfon mòbil, tot com se'n diuen avui dia, mòbils. Senyores, senyors, res més per avui. Gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí, com sempre, enviar-los-hi aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai.